Hetedik fejezet: Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néptek. Miért nézed pedig a szálkát, amely az Atyát fia szemében van, a gerendát pedig, amely a teszemedben van, nem veszed észre? vagy mi módon mondhatod az Atyát fiának, hadd vessem ki a szálkát a teszemedből? holott a teszemetben gerend gerenda van. Képmutató. Vest ki előbb a gerendát a te és akkor gondolja arra, hogy kivesed a szálkát az atyád fiának szeméből. Ne adjátok azt, ami szent az ebeknek, se gyöngyeiteket ne a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és néktek fordulván meg ne szaggassanak titeket. Kérjetek, és adatik néktek. Keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nétek, Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Avagy ki az az ember közületek, aki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ néki, és ha halad kér tőle, vajon kígyót Ha azért ti, gonosz létetekre, tudtok a fiaitoknak jó ajándékokat adni, Mennyivel inkább ád a mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle. Amint akartok azért, hogy az emberek tiveletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és a próféták. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Őrizkedjetek pedig a hamis profétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek neké szőlőt, vagy a bolytorjáról fügét. Eképpen minden jófa jó, jó gyümölcsöt terem.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 Sokan mondják majd nékem a ma napon, Uram, uram, nem a te nevedben profétáltunk -é, nem a te nevedben üsztünk -é ördögöket, és nem cselekedtünk és sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti Valaki azért hallja én a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcsemberhez,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 és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak romlása. És lőn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, álmélkodik a sokaság az ő tanításán. Mert úgy tanítja őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írás tudok